اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مما اخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم ذهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت حتى ظننا أنه ينظل عليه قال فمسح عنه الرحضاء وقال أين السائل وكأنه حمده إلى آخر الهديثة حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان مما اخاف علیکم من بعد زمانہ بعد چې زو په کوم خبره باندې پتاه سو باندې یریګه ما پیغمبر علي السلام فرمای چې زو خو په دنیا نه لاړ شمه سره یو یره دا او غیرا شکه دا ما یفتح علیکم من زهرهت الدنیا و زینتها د دنیا خوشاله او د دنیا هغه خیستونه به الله پاک تاسو در کی چونګې د پیغمبر علي صلاتو والسلام زمانہ چ مومنان په مالی مشکلاتو کې بیا د پیغمبر علی اسلام په زمانه کې इलाके فتح شولې د ابوبکر صدیق د عمر رضی الله تعالی خو په زمانہ کې इलाके فتح شولې او د دغه इलाکو مالی غنیمت راغې د مؤمنانو لاصله نو د مؤمنانو چې کم ماشی حالت مالی حالت اوغه ښه نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زمانه باد به با الله پاک دنیا پتا سو باندې را فراخه کې इलाके به فتشي مال دولت پستا سو لاس راشي او چون مال او دولت بعض وخت د انسان د فار د فتني سبب ګرځيږي نو وجه نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زو پتا سو باندې يدي گمه چون کې د پیغمبر علیہ الصلاتو والسلام صحابه کرام خو ډېر پاک خلکو خود دي ارشاد مبارک مطلب داده چراروانو زمانو کې به خلق داسي وي چې د مال سره ودومره منه او کې شغاده دنیا مینا محبت پد دی پزړه کینه نوځي د الله ذکر او دینه به عبادتونه پاتیشینو اخاف علیکم بشکذ ظطاس باندې یریګم من بعد زمانه بعد ما یفتق علیکم من زهرهت دنیا وزینته دنیا خایستونه دنیا غمال دولت پستاس لاستراش فقال رجل رسول الله یو سړی ته پوسو کوټه او یاتل خیر بالشری ای خیر زنسره شرم را ولی د دې په مطلب باندې ځان کوی کې مال تا الله رب العزت قرآن کې خیر ویل دي و انه له حب الخير ل شدید الله پاک فرمایي چې دا انسان د مال سره رضيتا منك كون کې ده و انه ل شديد نو خیر نفس چې علماء فرمایي چې دا مال د پار استعمال شوري نو دا صحابي د پوسکي چې مال خیر دي نو خیر څار بشرم رازي يدي مونږ په لدی په فتنه کې مبتلا کیږو فسقا تھا نو پیغمبر علي سلام خاموش شلو جواب ور نکړلو حتى ظنن ابو سعيد خضري رضي الله تعالی او فرمایي چې زبوند ګمانو انه ينزل عليه چه پیغمبر علیہ السلام ته وحی شورو شلا جبرائیل علیہ السلام راغو پیغمبر علیہ السلام لا خبرداري ورکه چونکی پیغمبر علیہ السلام ته وحی شورو شلا لو د وحی اثر بدر سختو پیغمبر علیہ السلام ته چې الله کم حکم اواله کې دلو لو دی واتک چې سخت یخنی موسم بو د پیغمبر علیہ السلام په مخ مبارک او تنبی مبارک باندې بخولا با رات للا نو فمسح عنه الروحاء ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمای پیغمبر علیہ السلام لوحی راغا پیغمبر علیہ السلام د خپل مخ مبارک نه خو او چکړه فمصحا عنه الرضوا وقال پیغمبر علیہ السلام تاسو کو این سائلو سوال کوونکی چربته دې چې معنی تاسو کو نو چې مال خو خیر دې د خیر سره بشرم رازی وكانه حمده پیغمبر علیہ اسلام د په سوال باندې خوشاله شلو چې خسته سوال کو قران کې الله پاک مال ته خیر ویلي دي او پیغمبر علي السلام فرمایي چې دا خیر ساسو د پات شر جوړيږي ځکه چې د دې مال دولت په محبت کې گرفتار شته فقالن پیغمبر علي السلام فرمایل انه لا یاتل خیر به شر د خیر سره شر نرازي یعنی مال خوش دی خو کې په خطر ریکاباند استعمال شته بیا پیغمبر علیہ السلام دا سڑی په یو مثال بانی پوی کلو اول دا اغا مثال بیانو بیا دا حدیث مبارک ترجومه کلو مال دولت بزات خود بد شه نده که مال دولت بد شه وی پیغمبر علیہ السلام بخفل صحابه کرام منی کرو حलन کې صحابه کرامو کې داسي صحابه کرامو چې هغه نن سبا زمانی په اعتبار سره د هغه زمانی کروڑ پتیانو لکه حضرت عثمان رضی الله تعالی او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی او دغره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او بتجارت په له عمر رضی الله تعالی پیغمبر اسلام غین نه دی منې کړې په دې مسله باندې لغزان پوي کې مال دولت غټل یا مال دولت جمع کول او دا غینا الله حق ادا زکاة کول زکات ور دا مال به ذاته خود بدشه نه ده وکله کله کل دا مال د انسان د پاره فتنه جوړی دی شی لکه با زکات یو انسان دا مال پمینا کې گرفتار شي دا حلال او دا حرام او تمیز نه کی خود دیوی چې زما مال زیات شي حلال او دا حرام و فرق ختم کی خو دیوی چې زما مال زیات شي په دکه ہے رسو لالچ پیدا شي دومره را حیرسی دا انسان او دومره را لچیش انسان چې شپا و راز مال گتلو کې گتلو که دوم را مجغول شید چه دون منس پاتیوی دون تلاوت پاتیوی دون زکر پاتیوی داغی یو مثال پیغمبر علی صلاح و سلام ارکو اپا اصان بانیم پویوما چه کل دس پر نو دازمک شنکی رازرغن کی شنکی خشی ری که بد شیده شنکی خشی ری زما کې خایسي پی په هغه شینکی چې د انسانانو د پاره پاغه کې الله پاک روزي خوده وي بعض شینکی چې باغ کې د سارو د خیر او فراکه خوده وي نو پیغمبر اسلام فرمایي د دې داسې مثال لګا د سپر لی بارانونه وشلو زما کې را سرغون کولو او یو سارو وي دي هغه د غشینکی خودي نو شینکی په ذات خود بدشه نه ده وکې یو څاروې دومره د حد نزیات خو دې چې داغه خېټه پیو پړسيږي داغه په دحمي راشي او داغه بوجودم اغېلې کېا دي او دغه شینکي خوري خوري خوري تردیپوري چې داغه څاروې مرګ ته ورسيږي نو غلطي چاو کړل دا شینکیو کله کدي څاروې کړل دې څاروې غلطي وکړل چې د حد نزیاته کړلو نو مال بزاته خود بدشه نه ده وچ انسان په غو کې د حلال او د حرامو فرق ختم کې د انسان په طبیعت کې لالچ پیدا شي او هراس او بخیلتوب او شمتوب پیدا شي نو د دې د وژن مال د د پاره کله کله د حلاکت سبب هم ګرځي نو دغه پیغمبر اسلام مثال ور و وان ان مما يمبتو الربيع او بهشکه د سپرلی موسم شین کې راځرغون کې ما یقتلو حبطا او يلم الا اكلت الخضره یعنی کله کلام کلا دغه ساروی را شي او دا شنک خولی چې هغه پې اوپر سیږي یا مکته ند شي حتى انتدت حاض رتاه تردي پورې چې لګادي اونده شانت کمی یو شا چې د حد نزیات شي که نه بیا دا خلاقت سبب ګرزږي نو تردي پورې چې دا سارووي ختته دی او په دغه شنکې ک سریږي اس تقق بالات ع نه الشمسی بیا را شي د نور هغه دوکته کې ینی پتابوي تهکیین ف او دبد هزمید دوجنا سلاق لوی یا تشین امتیاز وک سم عادت فاکلته بیا لرد شو فغه شین کی اخته شی نو وان هاذا المال نو پیغمبر علی اسلام فرمای چې به شک دا مال حضره حلوه د دغه دنیا د خایستون یو خایست شین کې دې پدې کې او حلوتون دا مال دې خوک دې فمن اخزهو بحقه چا چې مال په حلاله طریقه باندې وګټلو ووضعه في حقه او بخستة طريقة بانده خرج فنعم المعونة هو نو ده مال ده ده پاره و بحترين مددگار ده ومن أخذه بغير حق أو جاچه مال پناه حق پغلا بانده پدوک بانده پرشوت بانده پسود بانده پدوکو بانده وغتلو نو كان كلزي نو د ميسال بشانده حقا کسته یا کلو جه خوراق كي ولا يشبعو او مري گنا د دپه ہے تابعیت کې به ہے رسول الله پیدائش ويكون شهیدا علیہ یوم القیامت او دا مال پدی با انسان باندې پورس د قیامت گواهه کې جزستا هغه مالما چې په هغه تاریخ باندې د غټلېما به هل دوستانو د دې حدیث مبارک خلاصہ د بیان کم د حدیث مبارک خلاصہ دا چې مال دولت غټل یا جمع کول دا بد شی نه دنیا یو ګټه دکانو کا تجارتو کا نهګریم دوېوکه د ځان د پااره ښې بچو د پااره روزي پیدا ک د دینه تاسووکهه نهې کوي خو شریت ته تصرف دومره ووي چې د حالالو او د حرامو فرق پکیوکه چېره زه د کار کومه دا زما د پااره حالال لکه دا زما د پاه حرام د یو دویم چې کله د مالکو ګټلوو. او اغا مال دوم را حد تورا سیدلو چه اغا دیساب پورا شلو نو چه کل پاغی بان نکال تیری گی پاغی که چه فتا بان کم حق رازی زکاة چه ورطویلے کی گی اغا ورکوا در زکاة ما علاوه نفلی صدقات کوا نو دغه مال خوستاد اپارا بهترین مددگار شلو وګنه د مال ته په غلطو طریقو باندې غټه او به جمع کې پږي کې زکات هم نو ورګې لګېل خلک داسي وي اږي زکات پزان باندې یو بوج غني چې دا خو په یو ټیکس غون ته کېدې د الله ترپا زکات نو ورکې نو دغه مال چې د بیا د د پاړان د فتنې سبب ګرځيږي روايات او کې راځي مخ بایان بیان کړي د مونګه دغه مال او دغه خزانه رز ماران او رزق قیامت په دینه ماران دی جوړ شي او د په غاړه کې براواچول شي او دغه ماران به په دې اننګو باندې چیټه کونه به ورګي او ولتبه ییزه ساغه مالمه په دنیا کې دې چمکولما او د الله حق ته ادا کولو او د غریبانا نو مسکینانو اک ته تنه نه ادا کولو متفقن علی د دې حدیث مبارک ریوت کړي دی امام بخاری او امام مسلمه وعن عمرو بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله للفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم الى آخر الحديث ده حضرت عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال الصحابي فرمى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فواللہ د الله په ذات می دی قسم ای زما او مت لالفقر اخشى علیکم د غربت د وجنه سبحان دی نه یریګم ولیکن اخشى علیکم لیکن ز پدی خبره کې پتا سبحان دی نه یریګما علیکم الدنيا چې الله پاک به با پتا سبحان د دنیا مال او فراخ کی یو انسان دی غریب دی بڅغه سره د دومرزان لپاره پیدا کئ چې دومره سره خورما چې هغه د الله عبادت په کومه نو غریب سړی چې دا هغه په فتنه کې نه مبتلا کېږي موږ کلم مال زیات شي نو هغه سره عيش او هم زیات شي نو پیغمبر علي اسلام فرمایي د دې دنیا د فتنو او د مال دولت د فتنو د وژنې څخه تعصبان دیګم کما بوستت علی من کان قبلکم تاسو نه مخکی امتونو نمدا شېدې چې الله پاک په د مال فراخرا او تنااف سوها نودي د اغ مال سره دومره مینه اوکله چې د الله حکمون ماتکل. د پیغمبر خبر او نمنلا مخيني قومونه عاديان او سموديان الله پاک مال او دولت مور ورکړیو قوت او طاقت هم ورکړیو پیغمبران ول الله لا اله سلام صالح عليه السلام واظو نصيت کوي او قچه خلکو پتا سبانه الله پاک فراخی را فراخيرا مال دولت يم درکړې دي اولاد يم در دي قوت او طاقت يم درکړې دي واغي د خپل پیغمبر خبر او نمنلا فتنافسوها اغي د مال او دولت پمینه کې گرفتار شول او صوحان دغه شانتي تاسو به هم دغه مال دولت په مينو محبت کې গ্রেফতারېږي لکه څنګه چې مخینی قومونه گرفتار شو و ته لکه کوم نو دا مال به تاسو حلاکت ثورسي تا کما هم لکه څنګه چې د مال او دولت مخکيني قومونه هلاک کړي دي مخکيني قومونه او خلک د مال دولت د وجنه الله پاک هلاک کړي دي قران کې الله پاکي واقع بیان نه موسی عليه اسلام د زماني قارون قانون لوې دوم رخصانه الله پاک ور کړې وي قران دغه د خزانو ذکر نکړي د دغه خزانو چې کمی چابيانې وي دغه ذکر کوي وانما مفاتیحه لتنو بالعسبه للقوا یعنی دغه خزانو چابيانې به یو غټ ډلې ګرځولې له دینه اندازو لګوي چې دا چابيانې او کنجيانې دومرو وي چې دغه خزانه به سومروي موسی عليه السلام وتي زکات قانون وچ شي زکات ورکم دا خو زم خپل مال <سؤال> او دولت دی ما په خپل موټو باندې غټلې دي کی ز چل نو ورکوم نو الله ربو عزت زمو کې ته حکم فرماي دا شي راي کا غزانته زمو کې زانته راخو روایت تو کې راځي موسی السلام او موږه خزانه پر سر باندې کې قودلې چې دا خزانه د امزان سره او سانو بهران دغه مال او دولت چې کلا د سرکشه سبب جوړ شي د انسان د پاره هلاکت ذریه د متفقن علی د دې حدیث مبارک روایت کړي دي امام بخاری او امام مسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان <سيانت> رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وفي روايه كفافا متفق عليه ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان روایت ته ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمائي پیغمبر علیہ الصلات والسلام دعا کولا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا یا اللہ پیغمبر علیہ السلام دا کور نه رزق قوت مقرر کی قوت ریت ویلې کیږي چې دومره ملاويږي چې ستا بدن کې په قوت, قوت, قوت و او طاقت په الله عبادت په کوله شي دي تقوت ویلې کیږي علما تقوت لا يموت ویلې یعنی دومره رزق او دومره روزي خورل چې پاغي باندې ستا بدن ژوندې وي او پاغي کې دومره طاقت وی چې ته په الله عبادت کوله شي تقوت ویلې کیږي نو پیغمبر علي سلام د ځان د پاره او د خپل قرآني د پاره دعا چې الله مال دومره ډیر مال او دولت مرا کې روایت پیغمبر علیہ السلام چرته کمال لري جمع کړي او نو پیغمبر علیہ السلام د مال سره مینا کړي دا یو صحابۍ راغې پیغمبر علیہ السلام وی چې د الله رسولا ما د دوو کا چې مال دار پیغمبر علیہ السلام وو د فرمایي چې ګور مال دار به شپه بیا په فتنه شي او پیغمبر علیہ السلام وو وی کړه او غواړم نودا دا د مکی او د مديني غrunا به الله پاک مال د سونی کې او دا به ما سره ګرځي و چون کې پیغمبر علیہ السلام خپلې حسیدا اغه زبون پیغمبر دې موږ غومه کې یانو مونږ واقعتا اسکل نه شو رسیدلې پیغمبر علي السلام د ځان د فارا دغه دعا کړې دا قوت چې دومره ذکراته ملاويږي چې بس اغه بدن می پی ژوندې وي او د الله عبادت په کولې شوم وفي روایتن کفافا او یو روایت کې د کفاف لفظ دا غلي کفافم دومره طويله کېږي چې انسان اگر ژوند پی تیریږي خو بیا علما لیکلي دي دوستانو چې د هر یو انسان د ژوند او ضرورتيات او حالات چې دي اغه مختلف دي بازی خلک دا شوی چې هغه یو وخت ډوډۍ خوري بس داغه د پاره کافی وي بازی خلک دا شوی چې هغه دوه وخت خوري دا سي نیکان خلک هم دېر شوی چې هغه به ډېر ډېر ورځې صرف په اوبوبانه گزاره کولا دا سي د الله بندگان ډېر شوی چې به هفته پورې صرف په اوبوبانه گزاره کولا نو دا هر یو انسان د حالاته مطابق دا قوت و کفاف چې دی دا جدا دی ځکه نن سبا زمانہ د خوراک څخه انسان چې یو وخت خوري هغه بیا تل کیږي نو دا دی زمانی قوت دغه حوسهره دومره د توی مدوستانو دمال د مال دولت غټلونو م تاسو سوک نه منی کوي دکانمو کوي تجارتمو کوي مزدوریانو کوي نوکریانو کوي او کم, کم چې مال پیدا کوي په حلاله طریقه باندې پیدا کوي د حرامو نزانو ساتي د دروغو نه د دوکې نه د رشوت نه د سود نه د جوارۍ نه د غلان نه د ټولې اغه طریقې چې د شریعت منی کړې دی دي د دینه علاوه کله په حلاله طریقه باندې مال وګټلې شي او انسان په خپل ځان باندې استعمالي خزبه چوب باندې خبره نه شریعت تا د دینه نه منی کوي دغره چې کله اغه نصاب ته ورسیږي پاغه باندې کال تیر شي پاغه کوم د الله حق ته چاږي د زکات و نه کېږيغ په کې ورکوه دغهرن تاالله اللله پاک درکړی دی ستا په چم ګون کې غریبانان یتیمان کوونی دي او تاالله الله پاکو درکړی د غ سره مدد کوه نو پهی سره مال کې زیاتوا دی راضې د مال اسکه نه کمېږي او چې کله و حرام ترکو باندې وګټلې شي نو هغه مال به برکتوي هغه بیا د انسان د پاره د فتنې سبب ګرځيږي را متفقن علی د دې حدیث مبارک لويټ کړی دی امام بخاری او امام مسلم صدق الله العظیم وصلى على رسوله النبي الكريم الحمد لله رب العالمين بلاقى المتقين والصلاه والسلام على سيدنا النبي والمرسلين محمد واله واصحابه اجمعين يلا سمو وصل سمو رضا ال الله بالتوفيق كان نصيبك يلا الوالدك رحم الله تماف ظريفه كلي اسلام اتباع نصيبك يلا بصراط المستقيم ونق لاربان مروان ده شيطان وغمراه لا رونا مسات ده دنيا وختت خوشالين نصيبك يلا شرم پر دم بادوان جهان باندو سات بيماران له شفاء ورت دا خلاص يلا له طول حاجتمند <تحدث> حاجت النخلوی بخزادو نبرک یا اخر خاتم پیمان یا اخر خاتم پیمان وصلی الله علی محمد و الی و اصحاب اجمعین رحماتک